Садовили Букарцер і покарали голодом. Вночі у Равенсбрюку, очевидно, хтось із Інтернаціонального кільця розкидав по всіх бараках листівки, які закликали боротись за свої права, чинити опір і не давати подруг на знищення у газових камерах. Почалися повальні екзекуції. Есесівки шукали винних і били усіх, на кого падала підозра. В головну зону Равенсбрюка в один з останніх днів перед визволенням з'явився загін СС і замінував стіни табору. В'язнів охопила тривога. А що як висадять у повітря саме тоді, коли прийдуть їх визволителі? Всі почувалися, мов би, на пороховій боці. Невже підірвуть табір, щоб замести сліди своїх розправ, щоб не лишити свідків кривалих злочинів? Люди хвилювались, ходили по хмурі, занепали духом. А фронт наближався з кожним днем. 25 квітня рано вранці начальство забігало по табору. Наказали в'язням перших бараків збиратися з речами і вишикуватися в колони перед своїми бараками. Блокові на швидку рахували в'язнів, руки в наглядачок тримтіли. Оточених з обох боків есесівцями і собаками в'язню повели до виходу із зони концтабору. Зірниці перемоги. Вже кілька днів до табору доноситься зі сходу грім артилерійської канонади. Арт підготовка. вигукнула Віра Удавенко. «Тепер фашистам не переливки! Кажуть, наші вже під Берліном!» Грім канонади зі сходу щодня наростає, шириться. Сьогодні вже половина горизонту палає багряним відсвітом. «Дівчата! Зірниці перемоги!» – кричить Марина, показуючи на пунктири блискавиць у небі. «Очі ясняють радістю і сподіванням визволення». Як тільки фашисти почули близькі звуки канонади, вони забігали по бараках, виганяючи людей, заганяючи їх у колони. Одна за другою колони в'язнів виходять із головної брами і прямують по шосе на захід, в глибину Німеччини. І як же фашистам хотілося замести сліди своїх злочинів. Поспішаючи евакуювати табір смерті, вони прагнули зберегти і свою шкуру. За кілька годин по блоках пролунав наказ коменданта Зорина. Він вийшов на підвищення посеред табору разом зі своїми приспішниками і, що сили, загукав. «Усі, хто залишився в бараках, повинні вийти негайно на плац. Табір буде підірвано». Частину дівчат із блоку радянських полонених комітет опору ухвалив залишити в таборі. Віра Удовенко і Марина вирішили сховатись на горищі штрафного блоку і сидіти там, поки остання колона не вийде з табірних воріт. Яка доля чекає тих, що залишилися в таборі? Чи встигнуть їх звільнити наші війська? А що ж до тих, кого погнали на схід, про це ще ніхто не знав. Віра Удовенко і Марина Смілянська через посильну доповідають жінкам комуністичного кільця про кожний крок есманів, що лишились в таборі. Знайшли місце, звідки добре було видно, як остання колона вийшла з головної брами табору. В'язні ледь пересували ноги, але ніхто із них не знав, чи їх поженуть у газові камери, чи слід за іншими жінками вони підуть в ліси. До приміщення комендаторі під'їхала велика вантажна машина. Гітлерівці несуть на неї свої клунки, чемодани, набиті добром, рюкзаки і документи. Останньо вийшла обер-аузерка Доротея Бінц. Марина ледь утримується від сміху, побачивши, як Бінц йде до машини задом, Мітлою, замітаючи свої сліди. Забобонна! Боїться, падло розправи, Замітає свої сліди, каже вона. Ні Віра, ні Марина, Звісно, не знають того, що скоро Бінц Сяде на лаву підсудних у Нюрнберзі Разом з іншими злочинцями концтабору. Тому, сидічи на горищі, Дуже шкодують, що не можуть пустити на вздогін їй автоматної черги. «Я б цю садистку задушила б своїми руками», – говорить Марина. П'ятитонка, навантажена чемоданами і вузлами, покидає табір. У таборі залишаються тільки важкохворі, діти та члени групи опору. Це кілька тисяч чоловік. Залишилася ще гітлерівська охорона. Завдання групи опору – не допустити, щоб табір підірвали фашисти, врятувати від смерті немічних і хворих жінок і дітей. Віра Удовенко з Мариною стоять на посту, слідкуючи за головною брамою. Марина розповідає їй про свої фронтові подвиги. «Служила я в артилерійському полку інструктором у зводі зв'язку і розвідки. Пробула на фронті більше року, не раз довелося брати участі в бойових операціях. Якось зимою два наші розвідники пішли за язиком, який був дуже потрібний нашому командуванню. Пішли і як у воду канули. Минуло більше доби, а розвідників все немає нема. «А що, як вони поранені лежать в нейтральній полосі?» сказав командир. «Кого б мені послати на розшуки?» «Я піду», – попросила сьяв командира. Він подивився на мою маленьку постать, похитав головою, а потім каже, «Ну що ж, іди, все одно послати нема кого». Передній край проходив у тому місці зигзавом. Наші окупи іноді вели в розташування німців, і навпаки – Ось по одному з таких окупів я й пішла шукати розвідників. Проповзли ми повз бойову охорону, де вони прийшли учора. Окоп пузенький, забитий снігом. Я повзла довго і раптом уткнула з головою у щось м'яке. Напевне, наші, подумала. І вже хотіла гукати хлопців. Але піднявши голову, Побачила прямо перед собою чуже обличчя і очі, що дивились на мене з острахом і здивуванням. Я випередила німця на якусь долю секунди і першу наставила на нього автомат. Німець підняв руки. Я рвинула в нього зброю і змусила повсти його в нашу сторону, весь час підштовхуючи його своїм автоматом.